Berisaila. Pantzo, irigarai, zurikin, eta ez da bada bero bat eskuinan eskualdeko autagaien zerrendaren osatzeko. Ez da batak bereziki gure departamenduan, ideiko burua Charles Pellan baztertua, eta ondorioz, bartelemiagera amikustara ere iduriz berarekin joratuko dugu gaia. Seigarren greba eguna astenda mugerreko postako banaketa eta zentroan zuzendaritzarek ilako eta kokatuak, gainera egungo lan ustea ekintza somaitekin osatuko dute grebalariak. Berri unta goita, amoste, filma amarigunez, gomita ospetsuak txuak gaur abiatzen da Donostiako idulogoite idugarrean zinemaldia eta horren onduan ondarearen eguna kasteundar untan animazione eta bisita proposamen trumilka denak ez inaipa, hauetadik zonbaite behesiko dauzkigu, karri netxe berri lankideaka. Haru alen eksulekin katelino. Mementoko hamar gradoko temperatura barne kalde untan, ediakin haro edera ukanen dugura, berizik goizuntan, ha txaldu untan lano, xuri harin batzu, sartzen bali madira ere, temperatura golenako eta bi, gradoren inguruan, haro edera beraz gorko. Eta lehenik atzo arra txalde astapenean mauleko uha itzaundian emazte baten gorputza atxemanda, goizez jadanik tokiko norbaitek ikusia zuen gorputz bat urean eta sokorriak editu segidan helikoptera eta ureko bere laguntzarekin gorputza atxemanda erramezala arra txaldearekin idurugo jurti inguruko emazte batena zen gotainekoa. Ogoita lau egun Jean-Michel Larramendi laboraria gozik rebandela, azpagnan alokatzen dituen lurretan egon nahi baitu, ama iru hektara lur jauriek eraikigarri bilakaturek handik kanporatua ditaike, bitartekari bat izendatu du prefetak negoziak eta maiteko, laboraria eta lurren jabiaren artian, baina ez da jakina hono, noiz hasiko diren sola asaldiaka. Ez tabada beroak eskuinek aldian Eskualdeko autegaien zerrenda Osatzeko gure departamentoan Le Republiken, Modema Eta UDI alderiditako zuzendaritzek Zerrende bat presentatua zuten Bainan departamentoko UDI Komuruak Charles Pelanek Letra bat igurri zuen Pariseko zuzendaritzari Zerrenda berrizikusia izan zadin galdeginez Berriziki, Barthelemiagera Amikustara otetxia di leku bat Negiteko bere alako Iardokitzia izan da eta Charles Pelan bai eta ere Filip Morrel, Udeiko Departamentuko Delegatua alderidean dituzten karguetarik, baztertuak izan dira. Gure atletik, joan gira, Bartilemiagirren solortatzenak diakiteko zertanziren negoziaketak. Bon, ez dakit zertan diren negoziaketak, emengo Udeiko presidentak eta sosietatuak ene alde eman haute hitzak, uh, bon, nirei nazionaletik eto zeneriak eta keani jarras dira, Egon, e bada anitz, kandida-kandida-kupostu rutin dago, eta nahi duzera daitean. Zurtut, egin eh, nahi dugu eskuinata zantriai uh, nartien, unionia lehen unkaldetik. Eh? Uh, Eskerreko partetei, badida ekologizik, badida fondogos, badida sozializik, hiturren nartien, beharkote, unionia egin. Gugentzatzen dugu, unionia egitea Eta, ez da ize, izkandena ez da ize, eta oksesienki ez dakit, Zene, zentzene, zentzene, zentzene, Hala, behaz, agertu den, udi hiren berialako iardokitze horrekin, baztertuak izan dira aldaketa entxegoak eta Bartelumi agerren esperantzak. Eta eskerrekaldian berdin, Frantxo Amaitia, Akitaniako presidentor de sozialista ere kesu, ez baita Akitania edo eskaldeko hauteskundietako listan agertzen gaitzesten du Aleen Russe eta Bernard Uturik kanporatu duten manera. Atzo, Bozgarren greba eguna zen mugeriko postan eta ezta akordiurik izan ondorioz, greba presigitukudu egun eta ekintza somaititzen man dituzte ere, grebalaliek, ogoita behatzi posta lalietarik ogoita saspiek, dute greba, Astezken atxaldeko negoziaketetan, akordio bat eterat elduziren zuzendaritzarekin, baina nazken momentuan ez zuen unek idatzi zeserri izan, eta atzogo izan izan den negoziaketan ere, kanbiamenik ez. Ion Betelu, langilean horrezkaria? Les salarie e la post 11.000 d'accord uh, sur certen poen, oralement bostekin langileka dosginen puntuzun baitutan ahumi bena si césar mementoa comment toi je ne de like susenda yak esu puntuna euh, hau de ordesketak c'est-à-dire sur le sujet des remplacements sur les absences inopinées. À une personne chose qu'elle ne veut pas mettre, noir sur blanc, mais qui nous le promet oralement. Langileek ez dute e zuzendariaren baitan eta arabiki dute era mesala e, grebarren jarraikitzea ostirale goizuntan ekintza sumaitekin. Autobus osoki elektrikoa elusa uku bayonar arte mugikortasunaren hastiaren kari garaio publikoen erabiltzea bultzatzeko xeria du Euskal Kostako aglomerazioak, behaz irailuntarik abendurat, bayona eta bere inguruko egiek autobus elektrikoa entxeatuko dute, Irizar autobus kompainia internazionalak, bere autobus beria jada Londrese, Barcelonan eta Donostian saldua du, do. Iepar Oskalerriadekin urbiltzeko xerez, iru hilabetez autobus elektriko batibiliko da, baiona eta miritze hartian eta ibilitzailek eta erabiltzailek beden ikus moldea emaiten alko dute. Gaurra biatzen da Donostiako irurugoita irugerren zinemaldia, gaur hasi eta irailaren ogoita seia arte, zinemaren iruburua, bilakatuko da Donostia berriuntagoita amostoz filma erakutsiek izanen dira amarrigunez, ikusle eta zinemunduko profesionalak bilduko dituen festibalean maia muruaga. Alfombra Gorria jarria eta glamurra ere ekarriko dutelarik programazio eklektiko bat proposatuko digute gaurdanik Donostian. Zinean gaur egun egiten denaren erakusgarri eta atzera begira jarriz ere 14 sail ezberdinetan banatuak izanen diren filma horiek ikusi izanen dira. Inaugurazio gala gaur gauean izanen da eta Kaietanak gielenko aperbokazedari eta Aurkezlea eta Mireia gabilondo aktorea arituko dira Donostia Zinemaldiaren 63. edizioaren inaugurazio uko gala سوزentzen inaugurazio galan horik ateixatxala parte taldeak ere parte hartuko du eta bukaeran Alejandro Amenabar zuzendariaren regresión firma dute eskeñiko edizioari hasiera emateko Eta orten gogoan atxik, Amama, aser galtunaren filma, sai ofizialian lehiatuko dela, eta hortengo donostia saria, Emili Watson aktoreak ere duela. Jakin ere, zin emaldia, zuzen jantxegituko dugula, astelenetik goiti, goiz berri eta kulturalea magazinetan. Eta hau goita hamabigerren aldikotz ondarearen kantolakoak dira aurten ere, Europa guzian, eraikin historikoek beren artiak zabaltzen dituzte itzorduak denetan baitira, gure laguntzeko autu bat proposatzen dauku kagin Etxeberrika Hor tion, lapug aldean, Donian Eloizunen, arrauak, Belazkoa Tuna gaintzauntziain bisitak izanen dira Aste Burugosoan, unzi hori mila behatziuntza behar eta da Onoi ibiltzen den xaragena. Koazen lapordi bahnekaldera. Han latxahagietako bisita gidatuak antolatiak dira, heletatik abiatuz. Basare elkarteak ditu antolatzen latxahagien behiz ikusteko eta balauratzeko ekitaldi hauek. Borz eskualegiko artistek gainerat obrak eginak dituzte latxahagi bako txea. Ahosan behiz, erumatak eguna ospatuko da xetasun gehiago sentxo eginagarrekin. Eki tali oztaz? Arrosan uh, uh, baditugu mehategiak, hor, uh, eta uh, mehategi horiek uh, badikigu bai uh, joan den uh, mendekoak direla Baita ere erromaanako uh, mendekoak, beraz horriburuz uh, joan gira, nahi bauzu mm -hmm, mm -hmm. uh, Yakinez diaz ginginola meategiaren uh, bisita, eta horten uh, argitxu behirik proposaturik, be da arkeologo, Uh, Prusatu zuen, zertako oez eh, egin oh, eguna ongi bukatzeko ah, afari bat eta hori buruz joan gir. Ahozaz ban bankan ere, neategiez gauza frango ikastena alko dira. Komita bada interpretazio zentrua eta interpretazio senderen bisitatzeko buru hilaren hemeretzean atxaldeko billetan. Siberuan behiz, maulen, gaztelua bisitadaike, hamekagaren mendekoa, haste buru osoan. Baina ondaregunak ez tirabakak irpajaldean beharrak eskoaleji osoan, gauza frango ikusteko paradabada. Hala nola, ama jorko egotak ateak dituen, asteburu osoan ere. Ara, erramez, alaz ditugu denak aipatzen al, hor e, zonbait e, Karinek eta gainateko eta gainatekoetaz e, ere behaz aipamena, eta se eta sonak emarenda ondoko itzor duetan biztan dena. Kirolak segitzeko eta burunatzeko eta abihon bai honetan leko jokola limatze laian gaur Munduko rugbiko paren lehen partida akari, badakizue gaur, abianzen dela Inglaterran, hain zuzen Inglaterra arida, Fidjiren kontra, eta bayonan hartzeko aden logu balabu, Fidjarrak jokatuko du partida hori gaur. Futbolian Euroligaren kondo, Bilboko Atlitikek barda, iru eta bat irabazido, euh, Augsburgen kontra, adurrizek bigol, sartu ditu, eta susaetak bestea. Eta goazen entzina, goiz berri, saioareken, azuekin behaz, eh, batik eta arantxan. Azuarteko berrietan, burkina fason, baitzaren ondotik, armadak botere hartu du. Atzo goizian, baitzak afando presidentea, lehen ministro eta beste kargudun batzu, atzikion doan armadak gobernua botadu eta erialdearen buru ezari zilber diendere generala, jaz jenden olda jaldiak kanporatu zuen Blaz Kompau geren urbileko bezala aurkezten dute eta unuak salatzen du. Oraiko gobernuak etzula behar bezala kudeatzen transizioa eta urhiaren amekan egitekoak ziren hautezkundeak manifestaldiak egiten dira estatu kolpe kontra denda da greba horoko hainitz lekutan nazio batuen erakundeak hau batez salatu du eta zigo rak ditu orain. Etorkinen gaiaan aldiz, Kroasiak mugak etxiditu. Gain bai baitira bere nustez, Serbiarekin duten nuga, Sarbide behiria bilakatu zen, Ungariak asteuntan bere mugak etxiondoan, Bulgariak bere aldetik Turkiarekin lako mugan edatudu ahmada, Europak batasunak euntagoit mila erifusiaturen banatzea adostudu atzo. Eta amazek aldiz, aserre, egun abat deitu du. Ba Iostirala, untako, manifestazioak izanen direal, palestinak urralde guzietan, Jerusalemeko mezkiten plazaren defendatzeko, erramerdazte untan, iztziluak izan direla, palestinak gazte eta israeleko polizaren artean, eta ni hauk, uh, represoa bortiztu du gazte, horien kontra, tentxo, momentua, kemementu untan beraz. Euskalirateak puntu, Eus, Euskaliratean webgunea, erreportaiak emankizunak irratia zuzenean entzun, Euskalirateak punt Es webgunean. Taroa leheni kaipatzeko endaian tenuruntan zerua garbiada, zeharu urdin eta mairu oskeko temperaturak, hemen ere ustaritzen behelanoz zonbaitzu badira, baina norokorrean zerua argida, fresko, hemen ere amabi, osketa maitira temperaturak, doni bane garazin ameka gradutan dira temperaturak, lanos atibatzu, baina zeru biziki edera iduriz tenure untan, katialinin daboruk kasetari eta lankideak ziona, eta Maulen, uh, Sibirokobotzatik dugun beinat la Zerdio, arroa, segunan... Uh... Egen huan, gaishu az ditnik haitatzena gantzabest, tala nuntza lukesu, bena, bon, denboa ikersalek, pu denboa edarrik ustendia bardin eginko, aurdin gozuntan bagunia, ne, udeizu mait, bena emek emekioik uh, egaltatu dira, eta uh, agai agei, dauai uh, selu urdin busi bat, nahiz eta ikiazten uano etsit jaikik eta gaizkia denik bineat ez da bine giten triste izanolako arua ikin ala ere, eh, temperaturak fresko balin badira, egunean zerro gai grado arte berazigoko dira eguzkia nagusi odai zonbaitzuekin eta biarko arua berdintxu izanen da, lehen pello zabalak zion bezala odai zonbaitzu, goizetan fresko, baina egunean zerro gradutan grado tan temperaturak eguzkia izpiak nagusi, iganderako gainera odaiik gabeko eguna izanen da, eguzkia Nagushi Egun Guzian Aztelenean ere berdintxu bainan Kaxu Aztelena Aztirian Euria Berriz Chartuko baita beraz Aztiburu ez profitatu berko Jupa